Det där håret i duschen. Och det som alltså, här, fast jag vet att det är hår. Så vi, så, alltså det känns alltså att det är pudisk. Du tycker ditt eget hår är äckligt? Nej, men alltså det som ligger i duschen nu. Det ligger alltid en hög med Det är håret. ditt eget hår? Ja. Du tycker det är äckligt? Jag, jag tänker alltid att det är fitt hår Så ligger det en hög där. Jag, alltså jag tänker som att uh, typ en kvinnas långa hår. Kimber. Ja, tio. uff. svåra avsnitt av Waller. Vi ja. säga något, något mer. <laughs> Nej, jag vet. Det, något det känns jävligt lite svårt också på förhand. Ja. Det är en svår stämning i rummet på något sätt. Jag vet inte vad jag är. Ja, det. Här, jag har fått att en helt vetarställare på många sätt eller jag var det extremt bitter. Och så. Men jag är alltid bitter. Ja, bara inte är det samma. Nej, men vad vi ska säga på en gång är ju att vi finns på iTunes nu. Ja det känns jävligt stort. Det vet de nog. Men störst säkert de som lyssnar på det. Ja. finns vi någon annanstans än på iTunes jag? Nej, men vi finns ju på bloggen. Ja. Jag tror många av dem som lyssnar förra gången. Lyssnar via, via den. Jag tror inte så många lyssnar via iTunes. För det var ju lagom som vi hade, när vi hade hand på iTunes som jag fick förbjuda, eller förbjuda att promåta. Ja det, det kan ju hända att vi tar bort första avsnittet. Ja I så fall blir det här det första Ja, ja. Det, Ni hör, det är körvigt Men Hur som helst kommer det ändå vara det svåra andra Ja precis Och det roliga är ju Eller roligt är roligt kanske snarare tragiskt Men jag har endå ett gäng lyssningar på iTunes, men det är nog fem av domarna nu. Jag själv. Jag försökte, inte. Jag, jag ska inte det direkt. Jag såg att den låg på iTunes. Förra försökte gå in och och gav en fem från. Jag har den fem från Och såg att de sade åh kunde vi få betyg Ja, från. Så du har gjort det. Alltså. Har du ja. sett att vi har fått någon andra betyg? Nej, men det är fortfarande typ för få betyg eller så. Nej, ja. ja, okej. Okay. Men jag då är jag typ popp. Ja, jag tror jag, jag tror jag rate Jag tror jag rate den två gånger också från olika datorer <laughs> För säkert, skud <laughs> Ja, det är tragiskt Men, men, vad, det här avsnittet kommer bli lite lite recap, vi har inte synt sedan vi spelade in det senaste Nej, då var det i Stockholm Ja, exakt Och det var alltså förra torsdagen väl, vi spelade in det ja. Idag är det tisdag, så det är knappt två veckor sedan. Och vad har hänt sedan dess egentligen? Ja, jag har i i Stockholms Det tog jag väl inte om också. Och du har, såg jag, eller vet jag via sms och twitter, haft... Blir det en eller två vita helger? Nej, äh, en det <här> <en. här> <här> <här> Jag var överlycklig i Låras <här> när det blev fest i slutet. <här> Eller vita och vita heller. Alltså jag har ju druckit alkohol. Ja. <laughs> men alltså jag har ju inte festat. Alltså varit partaj. På, på galej, som man säger. <laughs> men du har, så du har varit <coughs> supit själv hemma. Nu senast. Nej, men. Nej, har. Nej, men man har ju såhär, jag tycker var är så kompis och brukar vin och sådär. Har du lyckas vin i ensamhet? Nej, man har inte lukat heller. Att man tar sig ett låt. Men, men! Det är inte grävande hela tiden. Nej, men det får jag vara... Det är ingen att säga om det. Det var det var ett fest. Till slut. Den här helgen, ja. Mm. Ja, då var du nöjd. Såg jag på både Instagram och Twitter och det var. Det var ju lite kul. Men du... Vi skrev ju förra helgen, för då festade jag. Du, du trotsade inte snöstormen som var förra löran. Ja. Jag höll in det, men då... Har ja, du inte abstinenser då, jag. jag klättrar på väggarna och ser jag att du gjorde. Ja, men jag måste jävla dåligt. När, nej, ja. när jag inte har fästat för det. Redan, och så tänker man så här, nej men lår det blir ett fest. Det blir det kul dåligt, liksom. låda. Det händer alltid någonting. Och så sitter man där i sin ensamhet. och så. <laughs> det händer nog ingenting. Folk, någon man känner ska på klassfest. någon annan ska inte fästa. Alla andra ska gick det, det är dåligt. Ja, det fast... finns inga möjligheter. Och där är du... Jag, jag bjöd in dig på förfest. Gjorde du det? Men det var sent. Nej, var sent. vi skrev ju vid fem... Jag satt på skolan och reser Det blev inte in dig då. Yeah, det var implied. <skratt> det, det antog inte jag. <skratt> <skratt> Nej, helt seriöst. Jag måste bara du... <skratt> en invitation. Du, du ser ska ni på för Eller... Fest ikväll tror jag en veckan. Ja. Ja. ja, det verkar bli så. Och då var du nöjd över att vi trotsa ovädret. Ja, för jag har så... fel, jag har inte skrivit. Jaha, eller kan jag få Nej, så jävla. Du kände ju alla som har där. För då, för då ja, men jag, jag hade ingen aning. Som var det. Jo, jag, då sa jag att det blir nog för fest hos, hos Emil på, jag säga, förmodligen hos Alex, eller hos mig. Ja. Sen blev det hos Emel i slutändan, men det var samma folk Så jag var inbjuden. alltså? Oh. Ja, vad fan jag Tror jag säger det, men det blir nog hos Alex Och så bara Hoppas du får det kul också <laughs> ja, Jag vet inte att det var såhär Att typ, kolla läge, vi kanske träffas på krogen typ. ja. Så vad du antog att jag skulle få någon fest liksom. fest Nej, men då fick jag inget svar sen. Och då skrev jag ju senare Blev det fest för dig, eller? eller skulle, skulle du fästa? Var du skulle få du festa? Vi, vi, vi kan ta fram historiken här man hittar. <laughs> Nej, nu är telefonen. Långt det här, det här är bara ett tecken på jävla bräckligt psykiskt läge här, typ. var. Jag och. sitter bara här i lägenheten. <laughs> ta av kuffta. Jag har så här, jag har inga klassam alls. Jag har ju så här, tre tre föreläsningar i veckan typ. Mm. Uh, av tiden och De är så sent på eftermiddagen, Vi har gjort att jag har väntat i nätet. Det absurd alltså Idag hade jag seminarium från 5 till 7. Ja. Då vaknar jag till det liksom. Jag fick ställa vecka klockan. i din Men ställer du i veckan? Jag tror jag ställer på fyra. <laughs> Vakna. Gick upp, Ton och käk. Gick dit. Så nu är det klockan. Där var halv tio. Mm. Det känns som att jag kallar fyra på djupt tragiskt. Jag vet, jag börjar bli så jävla deprimerad av det här. Ja. Livet på så. Men det är inte mörkret också. Ja, för jag får inte uppleva något ljusande. Jag vet inte, har du något ljus nu på förmiddagen? <laughs> mm. Ja, men det, är, oh, men det är väl ljus till... Hur länge är det ljus? Jag fann också då på det Jag är inte så observant om men... Till efter någon gång, kanske? Det här så. Ja, skulle mm. Jag skulle tro till vid 12. Ja, ett eller sju, kanske, skulle jag gissa. Ja, det är lite typ tidigare att gå upp i ett, mm. Om jag får det lära Men du borde ju få se. Hur länge för i natt var du väl vaken till vad? Sex? Sju. Ja, men jag ska kolla på klockan. Men jag kommer jag kolla på klockan det var fem. Och så tänkte, jag om du går länge, men så lovar jag att jag kollat tre avsnitt. Både då och Empire. Det det Kom in, ja, in i andra säsongen. <laughs> Precis så här kommer in. Sugits in i, i. Men vad är, och de är ja, så du kollar nej men till typ 7 av Ja, så alltså. måste ju solmast upp Ja, det är sant. Det är ljusdelängd <laughs> När som det är så Det tänker. jag ja, det är det. Nej men, men alltså, sen, så sen det, det det är tre saker som har gjort mig extremt för i BM måste Det är första grejen, Min Dygns rik. Och att jag inte har Nu har jag fått festa, nu har jag släppt lite på den delen. Och sen är det två andra grejer. Den, den andra grejen. Som jag så i morse. Alltså, nu är jag här med en officiellt smal te. Alltså jag har, varit lång, jag har levt mig länge. Länge. Jag slutade spela hockey för kanske, vad är det, sex år. Fem ja, fem kanske jag vet inte hur länge du spelar igen. Sex år sedan. Mm. Sen dess har jag levt på min längd. Jag har inte tränat mm. någonting. Jag har tänkt att längden... Alltså jag har haft en bra kropp, den har fördelat fettet. Jämt över hela kroppen. Du har väl alltid haft en jävligt lite utseende. Ja, har jag, jag har ju bra gener så fall ja. också. En maratonlöpare och en OS-deltagare. En... Ja, alpin. Hur ja. sa du, alpin? Ja. ja men du är inte så man har, vet, när man ligger i gränslandet mellan att bli lite så här halvknubbig och vara smal ja. då har man så att då man har ätit mycket mm. då sväller så magen upp och så får man det här lite chubby utseende. Ja jag, jag får ju direkt valkar från när du är Utan... mett. Liksom. Nej inte när jag är mätt men när jag, när jag börjar bli fet eller när jag har du vet träna lite vintern och, ja, och ätit mycket ja. då är det valkarna framförallt allt. Ja. Alltså jag har ju men jag som ligger i gränsen, så här, som så här, jag har inte sett på mig själv som knubbig. <här> nu, under hela den här perioden. <här> men då och då har jag så här, om jag äter mycket, kanske på julen när man äter julbord och så. Sen så har man så här sett sig själv i spegeln så har man svält upp som en jävla ballong. Alltså, för att man är så mätt liksom. mm. Och då har jag tänkt så såhär, nu är jag ju tjock alltså. Mm. Och så har man fått panik, och sen har man satt och satt och dumpat. Och då har magen liksom, lagt sig tillbaka igen defoat läget. Går du på toa bara för att bli smalare när du känner att det. Nej men man är skit när jag såg kollom att i spegeln för man Aha. se mig och så fan, <laughs> då börjar fan bli fanns alltså. jag så skiter Man så skit och så tänker, jag alltså, att då löser det sig liksom. ja. naturligt. Men nu var det så, så här, att senaste veckan då, det så, så här, då har jag haft samma läge så att spegeln får chock. Men det, det löser det sig, det är bara att tänka sig skita. Och så här, satt jag mig skit i och så här, kollar mig i spegeln igen. Och så har lite hänt någonting, som i defaultläge har ändrats till den knubbiga. Den knubbig. Det gör vi också jävligt rättigt. Jag vet inte, jag kommer inte åka ta tag i det här. så Det kommer bara bli värre och värre härifrån. Det kommer bli en sån, ja, sån, sån viking-form. Ja, men är det... Vad är det? Är det liksom sladdrigt? Tidigare på gymnasiet hade vi ofta panik över... Vad heter alltså kärlekssamtalen? Det är de som skulle ja. ge fortfarande för mig. Jag, skulle, jag tror jag skulle se ganska ut om jag bara slapp. För det är så, det är ganska Diktar bra på det Och ja. så sen precis som om för mig så är de här alltså, utbuktning Ja, har det är där det lägger. Alltså det är som så här. Skiljningsförklarare. Ja, men jag förstår. Ja, men det är det där också jag kände. Där har det lagt det. Ja. Och det, det inser jag för det kom så jävla sakta smygande. Och så nu mm. börjar jag träna i för någon månad sedan med Anton på att jäm. Vår kompis PIT som tränar flera gånger i veckan. Men jag är mm. lite Och så sa han så farv lite... så känner att jag börjar lägga på mig nu. alltså. det har jag inte känt så tidigare. Mm. Och sa men det är lugnt. att sa någonting så. här. Man ser du bara försöker. Du måste och så höfterna typ och sådär. Dra och så bara, ja. Och så. Ja så så insåg jag det jag ser inte höfterna läget. <laughs> det har jag alltid gjort. Men nu är det de här love lovehand som har lagt sig över. Ja. Och så var det så vi blev lite tyst och trikt stämning. <laughs> han antog han att, att jag hade varit den liksom. Jaha, så det har du blivit nedbruten av. Ja, nedstämd. Men det är inte jag sitter Det inte också. Hade du någon mer specifik anledning? Nej, men så nej. Men det, det kan ju vara, det kan vara en, en kompott av allt det här, som att det går ut över allt annat också. För jag brukar ofta säga nej, tar så mycket och jag brukar sitta och skriva låtar det kan kul, mm. högt länge. Och så har man som man har alltid den här lilla drömmen inom sig. Så så jag spelar nästan aldrig upp dem för någon. Många och farsan har hört någon kanske. Liksom. Jag har hört noll. Mackan har hört Emma, bror en bandbror från Ja, han... skriver ju någon till honom. På ja, ja. Men det är ju väldigt såhär banala låtar. Uh, men man har alltid en så här liten dröm man är bara att sitta och fila på de här så kanske det finns någonting här. Och så säger man mm. det, det som gör att man tänker så här. Att man tänker så här. Alltså här lå låtarna som jag skriver har någonting som inte den andra musiken som jag lyssnar på har. Mm. Det finns någonting unikt med de låtarna jag skriver. Mm. Men så slås man. Ja, <laughs> av tanken eller av faktumet att det som skiljer låtarna. Som jag skriver från dem jag lyssnar på. Är att de är dåliga. Det är det som skiljer av Nej. Men och, sen, och så, så slås och vad fan. Man kommer alltid ha den lilla drömmen. Växande in och säga. Fan någon gång kanske. Världen vet inte vilken liten låtskatt de går och visste om. Här. På geografin 2 e De kommer aldrig få veta. Det största sannoliket. Så, så tänker man om man sitter där. Kanske har få barn, man är gammal farsa, drömmen lever fortfarande, man jobbar på en jävla knäggjölj. Och, och så här sitter man och spelar för barnet, man får gå och lägga sig. Mm. sig det är bara du och jag som delar den här låtskatten. Det är bara du som tar ta del. Så det är en unge sig eller något. Eller så blir du om 20 år nya Benny Hult i x Ja. <rör> ut på som visar sig ha någonting. Ja. men som inte lägger någon Mark. Jag har, en marknad. Han har inga, ingen Mark överhuvudtaget över det <laughs> Det finns ingen där hans hur bra han är på sjongling så kommer aldrig bli kommersiell. Han gick till final dock. Mm. Men jag minns vem som och ja, var det som vann då. Var finalen i Kärle? Den var i lördags. Mellan måste så tänka här. I Låra eller förra för, Ja, hur? Jag minns inte. Var det? Du var Hulten mot. De var tre stycken. Det var ju en. Det var en. Det var Benny Hult som var 40 plus och så de två 15-åringarna. en. tjej och en. kille. Jag en. att den unga tjejen var en. Det var en. Det var en. man. på en. Det Ja, men Det var en. Det var ja. liksom Det var en. Det som en. Det var en. Det var en. Det var Det var Det jag tror det var många gamla kollar på Ja, eventuellt. som älskar säkert honom. Ja. 50 plus. Ja. För de gillar ju inte 15-åriga. Nej. Men det är ganska kort. Cool. Egentligen, han borde ju ha en marknad på så sätt. För de som köper mest skivor det är ju till typ 50 plus. De som säljer absolut mest skivor i Sverige, vi säger tycker att det är. Det är deppigt att höra att det är. Av Vikingarna. Ja. De säljer att alltså de har ett miljontal skivor i Sverige. Ja. För när, när alla börjar ladda ner så är det de gamla som inte laddar ner ja, de köper på stapplar. Ja. Ja. Så Benny Hultz skiva kanske säljer bäst? Ja, Och exakt. De är ex ja, det är det man tänker. Kanske. Fast de kollar väl kanske på programmet så de ja, röstar inte så mycket. Det är inte 50 plus som är. Målgruppen direkt, kanske, för exakt mm. Ja, just det! En annan sak som jag bara måste flika in mm. efter första avsnittet senast. Och det här är lite pinsamt. Eftersom en ganska stor del av det avsnittet byggde på det faktumet. Jag vet inte, kanske inte riktigt. Men nu snackar vi om it's all over now baby blue. Ja spelningen, alltså på, ja, på domlopä. Ja. Jag var ganska säker på min sak att den var släppt. Mm, ja. den var du tungen och googla. Det var ju ja. inte den hade släppts Men något som är viktigt, alltså den var jävligt nysläpp. Ja. Den hade släppts för typ två veckor sedan eller vad. Ja, då vet du exakt, du kollar upp exakt Jag kollar upp, upp datum för turnén och så kollar jag upp datum när den släpptes. Och den släpptes. Nu minns jag inte målen exakt. Men säger att den släpptes eh, 22 februari och turnén började 11 mars eller något. Yeah. Eh, något i den stilen. Så det var typ två, två och en halv vecka. Fast då började efter. jag ju turnén också. Den där utspelades kanske inte började. Nej, ju... men låt oss säga det. Men det, var, det var hans, <laughs> hans värsta singel i alla fall. <laughs> ja, okay. Det var hans ja. nyaste låt som jag var inne på. Ja. Det var hans nyaste. Men det spelar inte stor roll dock. Nej, nejsacht. Nej, men det jag tror ju förtal lite av, storm då. Ja, ja, det gör. Det. Att den inte var oslätt. Mm. Mm. Och det måste ändå. Nu är det, det kanske inte är några. Inte bitar, det, är exakt. Liksom. Det, är, det är inte som man har tänkt Nej, nej men jag känner inte någon slags skyldighet i att spyra. Den här oröliga finskapen. Men förra avsnittet, då måste ju berätta oss med en Stockholm. Ja, just det. Du skulle vi träffa exet. Ja, precis. E och där kan jag säga. Att och reda ut saker och ting. Ja, exakt. Fast det var ju inte uttalat att du skulle reda ut saker och ting. Men det var väl min... Från din podcast-kompanjon? Ja, exakt. Jo, jo, och för mig, det var ju min agenda så att säga också. Mm. Men det var ju inte uttalat mellan mig och mitt att du skulle göra det. Nej. Men... E det vi inte kanske underförstått men min plan var det i alla fall eh, och ja, vad ska vi säga plattfall det har varit så större plattfall än din alanya andra gången skulle jag säga <laughs> eller nej, rättare sagt det blev alla någon fika överhuvudtaget ja. eh, och det förstod jag ganska tidigt för jag ska inte citera direkt nu. Det kanske är lite för oschysst mot henne. Men eh, som vi snackade om i förra inspelningen så pratade jag med henne i telefon. Eh, och då sa jag att vi skulle höras närmre Liksom närmre den helgen. Och då, jag åkte jag ner förra torsdagen. Och onsdag, typ i lunchtid var gång, så smsade jag då och skrev bara, att, ja jag kommer ner efter 15 hemton imorgon. Eh, och då ska, ja torsdag kväll skulle jag också göra på föreställning och iväg och käka och sådär. Så, där. Eh, så, så här, torsdag passar inte för mig men sen jag hem vid, vid lunch söndag. Så däremellan är jag ganska flexibel, typ så var på hon svarade direkt eh, om hur tight hennes schema så ut. då var någonting att, eh, och det att ja, då blev jag lite irriterad för då skrev hon eh, ser jävligt tight ut för mig. Vi, vi lämnar in ett tävlingsbidrag Hon hon på en arkitektbyrå som, som jag tror jag nämnde eh, på söndagen Förhoppningsvis är vi färdiga med det under lördagen. Och då är jag också massa massa ärenden jag måste göra på stan. Och i så fall hinner jag hänga på söndag. Och jag svarade som bara. För då blev jag lite irriterad direkt hon sa. Det. Jag irriterad men det suckar väl lite. Och då, då skrev jag som okej, okay, hör av det? Sen kommer jag på direkt efter att mitt plan gick ju i halv tre söndag. Så jag visste att jag skulle behöva åka. Eh, liksom börja röra mig till först eh, centralstation och sen att landa typ i ett någon gång senast. Ja, så då skrev jag det att söndag blir svårt för mig att hinna för jag åker hem så tidigt. tidigt. Och då fick jag svar. Eh, ja, jag ska göra mitt bästa eller något sånt. Eh, och då tänkte jag, ja ah, men vad fan hon får höra av sig om hon har tid att ses, eller rättare sagt om hon vill ses. Uh. Och Ja, sen dess, det är en vecka sedan, sen dess jag inte hört ett ord. Alls. Så, så det blev inget i Stockholm och... Kanske ligger bra av det? Ja, jag, jag börjar ju jag tänka det nu. Uh. Men... Uh. Jag vet inte, jag var lite irriterad just därför att jag inte hör, hör ett ord. Nej. För det är, som, det är ju så enormt uppenbart att, äh, att det var att hon inte kände för det. Ja, exakt. Det lät som att det, det var inte var så jävla noga om bra. Nej, precis. För alltså, okej okay att hon hade mycket att göra. Men, alltså, Obama, om han vill dricka kaffe med någon den här liten, så har han inte att dricka kaffe med någon den här ja, Alltså, ingen är så jävla upptagen. Det jag får be om ursäkt om hon lyssnar nu, men det är ju skitsnack. Ja. Rakt igen. Eh, och det tycker jag kanske, är, då är det lite... Jag vet inte, det är lite lågt att inte bara säga att jag känner inte för det. För jag, man genomskålade det ändå. Ja, exakt. Eh, det handlar om en timme, typ. Ja, men du vill, nej, exakt. Du behöver ju inte vara med i så liksom. nej, nej, precis. Och vad sa du, hon, hon, hon hade ju ärenden på stan. Ja, så kan ja ta... precis. Ja. Så det är... Det var lite. Men äh, ja, så där har vi ingenting att analysera dessvärre. Äh, och vi skulle inte grötta ner oss heller i, i anledningen till det och så. Äh, jag såg det väl kanske inte alltför mycket. Jag hade tyckt att alltså, det hade varit kul att träffa henne. Både, alltså, framförallt kul men äh, förmodligen bra också. Mm. Äh, Inbilda mig för båda oss. Men det var inte som att jag var deppig så, för som sagt jag hade inte hoppats på att, att vi skulle starta upp någonting igen. Men Ja Jag har varit irriterad och ärligt talat jag är fortfarande lite irriterad över att jag inte hör ett ljud. så Vi får se vad som händer när, när, när jag hör något från henne. Om du gör det. Ja det kanske, kanske ringer om. Två månader och så som mycket är igång Vi får se. Ja, ska vi prata om det? För det har vi ju snackat om tidigare. Och då ska vi hitta upp i, i den här lilla podden. om ja. din... Du kallade nästan bipolaritet. Jag vet inte vad är det är för Alltså jag borde inte skulle börja, jag prata med dig om det. Jag borde prata med en psykolog. Alltså jag hade jättegärna velat gå till en, till en psykoterapeut eller någonting. Mm. Och snacka om det. Ja. För, men det är, det är långa landstingskruer vet du. Ja och det är dyrt Ja precis. Får du men alltså, grejen, grejen är väl liksom att. Ibland känner jag mig så här: jättesocial. Och på topp. Och så här, mm. jag kan bara säga, det känns som att jag kan, jag kan gå fram till vem som helst i ett rum och bara ha värsta diskussion. Och så här, inga spärr, alltså bara, man känner sig som, mm. man känner sig full, man känner sig tvåöjlsfull. Fast man är mm. helt nykter, ibland. Men känner du någonsin så när du är helt nykter? <laughs> det kanske det är det andra <laughs> Jo, men ibland kan jag ändå känna det. Jo, mm. men det kan det. Ja. I vissa sammanhang. Mm. Men jag vet inte om det handlar om att man ska vara i sammanhang när man känner sig helt trygg då. För om jag är i sammanhang där det är för mycket människor som jag inte känner, mm. då, blir jag ofta, då blir jag ganska snabbt såhär jävligt passiv och öklig. Ja. <laughs> men men det grejen är också, för det, jag kan vara i ett sådant sammanhang i några dagar, typ om vi säger att jag och mina bästa kompisar är och gör någonting. Mm. Vi är i hela andra, <laughs> igen. Umgås varje dag, har jämnt kul så här och mm. snacka på. Alltså, jag, det är som att jag kommer till till en gräns där det bara, nu pallar jag inte med. Mm. Alltså, det, bara mm. till, så där. Alltså, det Det är olika. Ibland kan det vara tre dagar, ibland kan det vara två veckor. Liksom. Det beror på. Men när jag, alltså, jag blir bara less på, på mig själv och på, på alla andra och bara på hela situationen. Jag vill bara så här, låsa in mig i ett rum och sitta. I tystnad i två dygn. Mm. Och bara återhämta mig. Det är som att jag inte kan tänka när jag är, alltså när, när jag är med andra människor. Och till mm. slut när man har... Det är som att här, när jag är ensam så bunkrar upp upp tankar och funderingar och reflektioner. och sånt mm. Som kan spela ut över så här sociala konversationer. Mm. Men sen när blir, sen när de tar slut. Då är det bara helt tom. Helt jävla tom. Alltså det sen när jag var i när jag hade jag nu i somras mm. som jag hängde väldigt mycket med Vi kunde såhär slinbra snack i typ två dagar och som jag hängde längre än så då bara mm. kände jag, att jag helt tomisk <laughs> och jag hade <laughs> ingenting att säga och jag ville inte säga någonting och jag ville inte höra någonting hon hade att säga <laughs> det var så här, och såhär alltså där är jag nu senaste åren har jag bara så här, förstått hur jag fungerar som person mer och med. Mm. Och, och där slagade jag mig så här, fan fanns jag kunde ha liksom ett, Fungerande förhållande i framtiden. Mm. För jag tror min familj kan skriva under, under på det där helt och hållet. För där blir det också sådär. Ja. Långa perioder där jag bara orkar inte säga ett ord. Alltså, det är så här fysiskt jobbigt. Fars frågar hur det, Hur är Men det är om jag var varit så Och så är det så här, så här psykiskt socialt utmattat. Mm. Alltså, det är så att säga. Bra det. det ordet du blir irriterad av att säga typ. så alltså Jag blir arg, irriterad alltså det är helt kärn så det är som att, så lyft 80 kilo i bänkpress bara för att få ut den och det är ordet alltså det är helt sjukt. ja det är lite jag förväntar mig inte att jag har något att säga <laughs> för det är svårt det är svårt att känna igen sig i det. nej men men om vi går tillbaks är det, liksom, har det varit så hela livet det. Nej, det Nej, det är, din Nej, det är det? Är inte telefon? Det inte min. Men om är din. men nu har jag <laughs> Jaha. Men mm. jag vill har det var så ja... hela livet. Alltså jag tror det har mycket att göra med att när jag var barn typ fram till att jag var <här> jag vet det är svårt att sätta en, så här, ha en psy psykologisk analys på sig själv Ja, det är en Men alltså typ när jag gick i skolan om vi säger när jag flyttade till Piten började trean i lågstadiet Mm. Så bara, jag har, Då har jag ju alltid idrottat mycket mm. och hela min så här, sociala verksamhet har varit genom idrotten mm. och jag har typ inte, inte umgått med folk utöver det på något sätt. Alltså mm. man har umgått med folk på skolan och efter skolan har man haft idrott och umgått med folk mm. och det har alltid varit så här, stora grupper och då kan man ju så här. Va, då kan man ju bara vara tyst och sitta och reflektera och observera ibland. Ja, I hela dagen om man känner för det. Liksom. Mm. Det är inget som det går ut så. Så Jag tror jag har någon slags skada som jag försöker komma över nu. Men så här, jag fanns svårt att umgås med folk så här, one on one. Mm. Eller så här mindre grupper. Långa stunder just. Ja, och då, när det krävs av mig själv att man så här, hela tiden presterar socialt. För att det inte ska bli dålig stämning. Ja. Fast tror du. jag menar Och jag, vet inte, så jag har aldrig lärt mig hur det så här fungerar när man är bara två stycken. Alltså eftersom att jag, jag har växt upp i alla sociala sammanhang jag har varit så har det varit lite så här fem, sex, sju stycken minst hela tiden. Mm. Så jag har alltid alltså det har växt upp så här okej, okay, om man är med folk då ska det då snappas det hela konstant hela tiden. Mm. Så det där så att det tog i flera år att, att komma över att här, kunna sitta tyst, även om min ens alltså, duscha, liksom. ja. alltså typ I högstadiet kunde jag först så här, vara helt bekväm med det. Med borsan? Ja. Alltså på något sjukt sätt. Om, mm. om, om man inte gör någonting, var för sig. Men om alltså, man sitter så här, typ på käkar tillsammans. ut mm. Två stycken, och så, om det skulle bli tyst. Så var så här det, det bara äter upp mig. Ja, det är något speciellt med måltider tycker jag. Ja, för då, då blir det så jävla påtagligt ja. När man, att det är tyst Man hör det skrapandet av bestick och, och så hör man så tydligt Tuggandet ja. Om jag väl börjar tänka på det Tänka på hur låtarna låter när någon tuggar Då blir jag bara kräkas ja. Man hör salivet Saliven blandar ut maten Och så känna, hör när de sväljer Och så, så det är vidrigt ja. Men, ja och sen behöver jag tänka på hur, hur det låter när jag är själv. Ja, när det är hur, själv, hur det låter när man själv äter. Ja. Det är jättejobbigt att äta. Man det. försöker plugga så tyst som möjligt. Ja. Man vill inte låta så där som, mm. som andra kan det. göra. Och det, det, det Jag tror det här. Det här har vi ju. Jag har så länge för att också. För då handlar det ju verkligen om att vara två stycken. Mm. Och sen socialisera. Mm. Och det handlar om att prestera På en dejt då måste du verkligen prestera. Ja. Eller om du är. Om man är intresserad av att ni ska fortsätta träffas. Ja. Så där är det ju. Där, men där har ju alla med eller mindre prestationsångest. Ja, fast samtidigt som ja, man är en så normalt fungerande människa, då tror jag att man har så, då är det nog mer så här som du typ, alltså här mer sunt. Typ, jag, fan, jag vill ju snacka med dem. Jag vill ju veta saker om dem. Liksom. Ja, att det jag sig, efter ett tag. ja, ganska snabbt också. Och även innan så att man kände så. Mm. Att fan, det blir intressant att vara vanlig och säga om saker. Och, ting. Mm. och så att man, man får känslan av att man har nästan alltid känna som att dejten är för kort för man man skulle fortsätta sitta och sakka, med det. Ja, exakt. För att man är liksom nyfiken på den personen. Mm. Jag sitter bara och tänker, jag vill bara att det ska få slut. Så det jag har klar överlevt. Liksom. Men inte hela tiden. Du sa väl att den ångestdejten när du, när du drack innan. <laughs> ja, det det låter låta tragiskt när man säger det. Men det, det är ju inte, det är inte kanske riktigt så konstigt som det låter. Nej. Jag vet inte. Det får kanske någon annan avgöra. Men, men då sa jag att det gick bra sen. Ja, det gick ju bra. Men jag tänkte hela tiden. Jag hade två parallella tankespor under hela dejten. Mm. Det ena var det vi snackade om. Och det andra var så här, under vad klockan är. Under hur länge ska hänga nu. Under hur länge är kvar. Aha. För nu har vi, nu har vi ändå även så här. Den hela tiden så objektivt på att reflektera över hur det gick hela tiden. Ja. som en, en Arne Hägerkors och en exakt. som Parme. Exakt, sitter med exakt. Där, ja, en expertkommentator <laughs> och så här. Ja, nu är det bara sista perioden kvar nu. Nu är det bara hållit in ja. i kaket. Jag kommer ihåg så tidigt när det, det börjar plana ut samtal. Vi hängde ja. fan länge där. Ja, hur, lång, hur lång var den där? Det var flera timmar. <laughs> det låter inte långt jämfört med din dejt. Vad fan det var det Nio timmar? Nej, ja, sju timmar kan det vara. Vi kanske hängde 4-5 timmar. då Det är en ganska lång dejt. Ja, det är. Ju det är ju ja, det mm. Och där i slutet så satt det som att vänta på att för jag skulle stirra ihop med morsan sen. För vi var ju i Luleå. Mm. Och hon jobbade där skulle åka hem och så satt vi så på balkongen där och så när det som började ta slut. Det, och det, det blir ju egentligen när man fortfarande vill veta grejer men då kommer den här expertkommentatorn och tar över de tankeflödet. Ja. Så här, då är det bara för då är det så nära, nu är det så nära, kom igen, säg ja. bara någonting, säg bara någonting. Det är 20 minuter kvar, kom igen, in i kaklet, in i kaklet. Ja. <laughs> och då var det så tyst och så var det ändå så dålig. Dålig stempel på alltid. Bara för att det var tills de sista minuterna ja. på En annan grej som jag tänkte lyfta bara jättekort om, eh, om stockholm. Det ja. lite annan kebab. Eller? Nej, det blev ingen kebab alls. Och typ jag hörde när ni, ni drog i väg. Du, du drog ju med Anton och Lasse från kebabtur. Ja, för så drog jag, drog efter jag drog in då igen, där fredagmånd. Ja. Jag tycker att jag typ blev bakfull eller så. Nej, så det blev ingen kebab alls. Det var kanske den utöbliga kebaben var nästan lika så besvikelse som som utöbliga fika med exet. Jag kommer inte slå. <laughs> <laughs> nej. Men eh, det blev i alla fall utgång lördagen eller utgång och utgång men jag hakar på syrran på en förfest med en polig av hemma eh, några no, no jurister som, som bor i Stockholm tre juristtjejer som har typ några då var det en bra dag på juristfesten Jag de fast, det... ja, fast det här var ju färdiga jurister alltså inte studenter Ja. Så det var ju ett yrkesverksamma så att säga. Och så det jobbiga var att det var ju något slags tjejfest jag klev in i. Oj. Fyra tjejer och jag. Ja, äldre. Ja, ja det var allt. Alltså Syran i 83 och jag tror den yngsta var, var kanske 88 eller 89. Och sånt. Mm. En av dem var för övrigt var kul. politisk sekreterare åt Filippa Reinfeldt. Statsministerns ex. Och eh, när vi hade den festen då hade hon precis en vecka tidigare klippt av posten som eh, viser för bundelskuldförande för MUFF i Sverige. Mm. Så det blev lite politisk diskussion för jag är inte riktigt jag eh, hör inte till samma läger kanske det är inte ideologiskt. Så blev men jag blev sansad och är kul hon var vettig. Det måste vara kul att höra hur det är för det är någon som har där jobbet ja, du. Ja, precis. och det, det Jag ja, hade en ganska intressant diskussion. på Hon till tydligen fundera på att läsa Polkant som jag läser nu. Uh, men hade slutat som jurist. Och sådär. Hon hade ändå handlat på det. spåret Ja, exakt. Och hon sa något som att hon skulle vilja jobba med det i framtiden också. Men uh, nog om det. Tanken med, när vi drog på en manifesten var i alla fall att vi hade ganska uh, lite pengar rätt snår och så och tanken som jag och styren hade var att vi skulle kika förbi den festen en snabbvis och liksom chilla och lite, snacka se vad de hade för sig och sen typ dra och bara kolla film och käka chips typ. mm. men det slutade i alla fall med att vi hängde med dem på en bar först sen drog vi på efterfest på Lilla Essingen och sånt Snobbar som Syran känner, Var där på efterfesten typ kvart i sex, slåga på en soffa där. med kläderna på, sova några timmar, uppsäka pizza, stressa till flygplatsen. Det är härligt. <laughs> ja, men då hamnar vi på. Det blir styrrepe. Ja, blev... För det var ju ganska. Det är något moderat. Ja, men precis, men då är det var ganska juriststämning. Vi fick <laughs> även höra smeknamn för Klubbens Solidaritet som jag inte har hört för. Sollan. Uh -huh. Ni skulle vara på Sollan sen. Eh, det var lite kul. Mm. Eh, men vi drog, eller klubb och klubb. Vi drog på ovanvåningen på, till Sturehov. Eh, restauranger som ligger här på Stureplan. Mm. Och en bar på ovanvåningen som hette Ovaren. Eh, men är det är riktigt det är ju det Ja, fast det var väl ändå inte riktigt det. Syran sa att det var ganska laid back för det var citat, stället alla drar till som inte kommer in någon annanstans. Mm. Typ. Eh, men då var jag riktigt ledsen. Så då kliver man upp där och som på alla ställen på Storieplan så har de ingen garderob. De glider in där med så här, vinterparkas, mössa på sig och så en vägg av människor. Mm. Ganska dåligt lokal litet och trångt. Eh, Trångt så in eh, Men i alla fall, vi tränger oss fram till baren då. Och då får jag veta att tydligen så är det stället känt för sina snygga bartender. Ja. Och vet du, som bland annat jobbar där som bartender, fast inte, ja, inte vi beställde inte av honom. Ja, var, det, var det Nemo? Nej, Nemo jobbar ju på Det ja. <laughs> Senast jag såg Nemo från Tyllesand, då sålde popcorn på team stod den särgel. Ja, jag såg mm. också. Det är så jävla kul. Också. Ja, det är åh, deppigt fast på ett kulset. Där står jag med ihop Båstadsveckan. Och, och så landade alla landade inte Leo ja, Grabb eller The Doors. står med vissla och bor i kropp. Nej, men det var ty, fast ändå. Det verkar vara en vettigare snubbe än han Nemo, men det är ändå bekänt så att säga. Ja. Jag vet. Det är ju riktigt svårt att visa. Eh, snubben, jag vet inte vad den heter, men snubben som eh, spelar huvudrollen i Hippiepora. Alltså den snubb-huvudrollen så att säga. Ja, jag sig han var för kuk runt ska göra slår hon Den ja, han säger ju ja, ja, som just... en ketchupplaska. Och slår han en på kukhubet. Ja. Eh, <laughs> den snubben i alla fall. Där knägar han på. Så tvivlade, alltså, det, det det där är, det är det roliga man var i stock och ja, försäljning. <laughs> ja, ja. Uh, så det var men han såg ut och tvivlade, så ut tio va Han såg så ute var säker på sin sak också. Uh, vad är de de kallar det på av Det här gör de nu. Så gick det sen. Så gick det sen. <laughs> ja. uh, alltså det skulle de kunna göra med honom. men är nu stjärnbart händer eller jag vet. i någon situationsstekt. Ja. Uh, uh. Men i alla fall, och då satt vi där och satt honom och sög på en Whisky Sour och kände sig eh, jag kände mig ändå delaktig på något sätt. Kände mig inte så mycket utföring, men man såg ju ner på folk som det roligaste att se där var ju för det många som ville visa upp sig och ville som känna sig inne fast det där var ett ställe där de som inte är inne går. Ja, det. Och det roliga är då när folk sitter ned. Men de får panik av här. Om jag bara sitter här Då ser jag oskön ut Då kommer jag aldrig få ligga Om alltså, sitter... de sitter i ett gäng Eller sitter de helt själva Nej men ofta sitter de i något gäng ja. Ibland kanske de sitter helt själv Och då är det extra viktigt ja. Nu sitter jag här Om jag bara sitter här och dricker Då ser jag extremt oskön och tråkig ut och Då kommer jag aldrig få knulla Så det gäller att se skön ut Fast en man sitter ner och dricker Ja just. Och hur löser alla det? Sittdanser. Sittan, det är det värsta som finns. Det är extremt mycket sittdanser. Det, det är någon som sitter och surplar på en liten cocktail. Och spelar någon risig, så här, inte housemusik, men ja, någon typ av house. Antal jag 80-tals luftdoftande house. Typ. Alltså, på något sätt är det tydligaste som talar för att det är en uteklubb. Ja. Att det är folk som sitter och sitter alltså. ja, Det är, det är det. osäkra människor ja. Som vill vara inne ja. <laughs> Och då är det en rolig Många, alltså, vart man än så kan man se någon som satt där i en Skjorta, översta knappen och knäpp ja. två översta. Precis. tvåöversta ja. En liten cocktail Man sitter som på några sittpuffar också Man sitter lite svagt framåt Vicka vickar lite på axlarna Och ena armen kanske med alla fyra Nä. Utan alltså, sitter och och körde där Swish so House Mafia-grejen. Ja, ah, det är så. <laughs> det var mm. riktigt kul. Men det var det så jobbigt att höra om. Ja, fast jag, jag, jag blev inte det minst irriterad. Det typ bara det var underhållande. Uh, fast det är ju vilsna människor. Ja, oja. men det är det jag tycker det är kul. För det var, jag känner väl lite vilsen. Ja. Och då har det och sig. Andra som var lika vilsna fast på ett sämre sätt. Ja. Uh, nej, så det var... Kul. episoden där som var när jag upptäckte att det var två eh, två kvinnliga DJs eh, som, som jobbade eh, bara av en på tal om mitt ex som inte blev någon fika med en av dem var extremt lik mitt ex och jag sa att alltså, så pass lik för jag satt andra delen av lokalen på som en upphöjning eh, fast det var ganska liten lokal men tog ändå typen kvart innan jag bestämde är det hon eller? Ja. Men jag tänkte, det är ju inte alls hennes personlighet att vara i på på liksom en stureplanskrog. Jag blev ändå så här lite osäker. Men det var inte hon i alla fall. Men hon såg ut som mitt ex fast eh, typ coolare, om du förstår. Min... Ja, mer hipster typ. Ja. Eh, och, oh, och stod där. Och hon såg väl ganska oskönt och spelade ganska dålig musik. Också dansa, du vet, pistolen, ungefär. Och då satt du i andra sidan av lokalen och kände enorm jävla aggression mot den tjejen. Bara för att hon var lik mitt ex. Ja. Som jag var irriterad ja, på, jag kvällen. <laughs> eh, och tjejen jag var med, eh, som styran kände, hon hade snackat med mig tidigare på förfesten också. Det där med att inte, inte ha hört av henne och så. Mm. Det jag la ut stålen för henne. Och hon hade liksom snakat ja men du vet som tjej kan säga det där är bara för att hon vill ha bekräftelse. Vet, hon ber om en fika för att säga att du vill fika med henne. Och sen hon hör det så då, då skiter hon i det sen direkt och ja. hon har fått bekräftelse att du vill träffa henne. Hade hon då så här tjatat om under förfesten eller tjatat om, men hon hade liksom lagt fram den åsikten. Eh, jag sitter ut och blir blivit samma tjej när jag är där. Och då säger jag det där och hon märker att liksom, hon bara, vad är det kallade vem var det du som typ stirrar ut? Och då var det den dina som sa Jag, så jävla, jag känner så jävla, så jävla allt mot den dina tjejen det mm. och, och så berättade hon varför Hon var. jaha ja. Och då sa jag typ Nej, då frågade hon Är det lite så att du känner för att knulla henne Och sen skita igen? Och jag ba, jo exakt så Jag känner för att upp henne eh, Ligga med henne och sen typ en drar helvete. Så att hon är en dusel människa. Ja, ja. det är kanske är lite orättviktigt mot den här oskyldiga dider-tjejen. Men gör det. Gör det. Då började hon peppa upp mig för det där. Hon ville bara se ett dragningsförsöjt. Ja, förmodligen. Och sen. Och jag var här. Äh, höll mig som lugn ändå. Och så. Typ en senare. Skulle hon gå en runda genom lokalen. mingla runt. Och då, då kom hon också fram och viskar till mig. Jag ska lägga in i ord hos Nidia igen. <laughs> så, men sen det blev ingen följd aldrig den den, det uppdraget så att säga. Eller den, den taktiken. Så jag vet inte om hon gick och snackade med henne. Det var intressant att se vad hon sa. Jag går love your life. Kanske. Jävligt oväntat att man träffar det. sitt livsjärlek knägar som Didier på stora H. Men som sagt, konstiga saker har hänt. Jag hade väl på henne efter fyra dygn på mm. det är ett helvete. Ska vi som... Som Louis C.K. säger, uh, han har utläggning om det till ett bra citat så vi kan avsluta med eventuellt. And han pratar om optimistiska människor hur mycket han hatar dem. Ja. Oh. Han uh, säger att optimistic, it means stupid, you know. Uh, optimistic <laughs> people always go, sometime something good will happen, something nice will happen. No, why the fuck would anything nice ever happen? <laughs> Så det. Tycker jag ringer in Vintermörket på ett jävligt bra sätt Vi avslutar där Med ja. de vackra orden Ja, med <laughs> de vissa visa orden eh, Och sen kan vi klippa in de små avslutning We are idiots, babe It's a wonder we can even hear ourselves ja. Vi kör väl på den låten mm. eh, Nej, jag tycker vi nöjer oss Jag har fan en buss jag ska hinna med vi får väl se om vi hinner köta ut någon mer podd innan jul eller om det blir kanske en mysig, dymytlig mellandagspodd. Ja, det uh, kanske händer hemma i Peter. Det var supertrevligt. <laughs> uh, då får vi köra in tystnad någonstans för att inte familjen med höra oss. <laughs> Nej, men så vi får väl säga då eventuellt god jul redan nu. Ja. 80 år kanske också. Ja. ja, Inom nyår, det är efter. Inom nyår kommer vi med en del. Ja. Nej, jag tror inte för jag kommer vara jävla dåre fram till Ja, men det kanske lite som Skype kontakt. Ja. Alltså, okej, okay, vi kör. Ja. Preliminärt eh, god jul, god ja. nytt år, god fortsättning. Ta hand om mig. Jag ser till att ta hand om mig för det är livet är ett helvete så Ta hand om och... Speciellt om ni är ute på så djupt vatten att ni sitter och lyssnar på den här jävla podden. Ja. <laughs> då, då har ni fan något att jobba med. Ja, då, då har man inte många andra tillflyktsorter. <laughs> <kanske>. <laughs> eh, nej, ta hand om er, ta gärna hand om er själva också. Och så avslutar vi på sedvanligt sätt som jag börjat genom att säga puss hej. Ja.